Bos días, hoxe é pola mañán Do domingo 6 de setembro Pois empezamos ben Si que é día 6, pero de outubro De 2019 Non estou na Ría do Burgo. Estou á beira do Manzanares Aquí en Madrid, como vos comentaba A semana pasada Nunha tarde a verdade que espléndida mas bien por la mañana Non vai frío nin calor Como se soe decir agora mesmo o oceo está moi azul vou camiñando polo que creo que se chama Parque Río ou Parque del Río ou algo así que ven sendo un paseo fluvial que camiña paralelo ás dúas veiras do Manzanares agora mesmo vou cara ao norte e voltarei para a casa onde estou aloseado cada vez que me achego por aquí por Madrid Estou un pouco facendo tempo para coller o metro, para, tamén para dirixirme ao aeroporto e voltar para casa despois dunha fin de semana intensa, no que, como xa vos comentei a semana pasada, pois tiven o venres un seminario e aproveitei o sábado para chegarme ata o podcast dei e atoparme de novo con... non vou dicir que moitísimos, porque cada vez somos menos... As, uh, os podcasters que eu conhezo ou, Cos que un me teño relacionado dende hai anos Pero unha bocha de persoas As que quero moito e, e repartir moitos abrazos Deso de vou vos falar despois No quilómetros gratis, así que se queredes Ver unha pequena crónica do que foron este sábado de Podcast Day Pois acudid ali Por primeira vez penso Dende de, que veño a Madrid Que probablemente xexe a Madrid A cidade de España A que máis que teño visitado eh, A parte da Coruña Obviamente onde vivo Por circunstancias Porque era camiño de paso Cara ao povo do meu pai Que ele era manchego tamén porque aquí teño familia Vivindo non exactamente en Madrid Pero si sí no Escorial E por diversas circunstancias eh, Pois teño me achegado, xa digo, esta é a cidade que máis coñezo a parte da Coruña, de toda España. E ainda así, este fin de semana foi a primeira vez que collín un autobús, un autobús público, xa, un autobús da, da rede metropolitana, porque sempre, sempre me achego aos sitios en metro. E foi tuve experiencia, verdade, porque a experiencia que eu tiña de Madrid, como comentaba moitas veces, é de que isto de moverte en metro... O que ocorre é que é como viaxar nun submarino. De feito, cando ti emerses é cando descubres determinados lugares. Entón, non hai unha continuidade espacial, senón que todo é como por capítulos. Meteste no metro, desplazaste, emerses nunha plaza ou emerses nunha rúa, nun, nun cruce, eu que sei, onde sexa. Unha visión como entrecortada. El embreime a non sei por qué nesta ocasión cando ia cara a Universidade no autobús dun libro que se publicou xa un montón de anos nos anos 60 e eu ainda non había nacido chamase A imaxe da cidade de Kevin Lynch e foi un libro que revolucionou no seu momento a visión que se tiña sobre a cidade viñamos de dun experimento casi podemos decir que fracasado do que foi todo o urbanismo da arquitectura moderna e con este libro era unha especie de crítica bueno, a verdade, leino hai tantísimos anos que xa non me lembro demasiado entón tampouco vou facer moito moito contexto de como se publicou porque igual meto a pata pero vamos, para o que vos interesa ou para o que me interesa. a mí a tese que defendía este libro E que a, imaxe que, temos, que a imaxe que se fai cada unha das persoas que, que existir, porque é unha cada un de nós que se fai da cidade, é unha imaxe recortada. Temos como fotos fixas de determinados lugares e despois, no cerebro, facemos as conexións pertinentes entre todas esas imaxes e fruto de, desas conexión e dese conxunto, a imaxe coa que nos quedamos é un pouco a que percibimos, a que recordamos. É unha teoría que xa tamén está superada en determinados aspectos, pero non sería extraño que moitos de vós vos, vos entidades identificados con esta tese. Eu era un deles. Pero pouco a pouco fun mudando de idea. En este viaxe en autobús, pois decateime de que, en realidade, no meu caso, na mina experiencia personal, casi diría que é o contrario. Cando eu me lembro de cidades nas que estiven, non son Madrid, senón, por exemplo, París. A imaxe en que teño dela é precisamente a dos desplazamentos. Se eu penso en Madrid, penso no metro. É así de triste, porque cando un emerxe, cando un sai, cando un, digamos, ten que facer esa imaxe que se vai quedar no cerebro e que o cerebro vai unir con outras para montar esa realidade ficcionada, porque non deixa de ser tamén unha ficción o que cada un de nos nos montamos no cerebro en realidade non é unha experiencia propia claro que é unha experiencia propia pero para empezar é unha experiencia en movimento non temos imaxes fixas por exemplo, cando penso na Torre Eiffel teño como dúas instantáneas, bueno non son instantáneas unha delas é a de acomodarme, a de poñerme de xeito, que unha foto que me estaban a sacar encuadrando A torre Eiffel ao fondo comigo tal A típica foto de recordo Non é a foto, senón esa Esa experiencia de colocarse Para de aceitar a, a situación do corpo para que a foto Quedase ben E por outro lado, o outro recordo que teño Da torre Eiffel É que subimos ali en, en ascensor Pero baixamos, como lle contei A ver, a, a me expandar nun, nun audio correo Baixamos polas escaleiras en medio dunha tormenta e caían rayos por ali. É dicir, ese é o recordo que teño. Vale. Que o que ocurre? Se realmente quero pensar na Torre Eiffel, non son imaxes miñas as que me venen á mente, senón son imaxes de outros, son fotografías, son vídeos, non son experiencias propias. Así que, realmente, a experiencia que eu teño, no caso de París, tamén é, como no caso de Madrid, do metro. E se falo da Coruña, o que penso é... Eh, nos desplazamentos tamén eh, no paseo do Burgo, pois moitísimo máis as instantáneas non existen entre outras cousas porque son demasiado breves no tempo eh, poniéndose tamén un pouco filosófico cada vez que ti ves unha cousa xa forma parte do pasado o que temos en movimento e bueno, aí era esta reflexión que quería compartir convosco que é unha tolemia das miñas coa que poderes ou non estar de acordo Pero en fin que Esta fin de semana pois aínda me deu un pouquinho que pensar Non son as imaxes o que, nos, a imaxe que A imaxe que temos da, das cidades Non son esas imaxes Que o cerebro une Senón que é o revés Son os desplazamentos Que despois Con outras imaxes que temos por aí De libros, de, de televisión de, bueno, de revistas De onde sexa Acaban de conformar unha visión global eh, o recordo que temos dos sitios polos que andamos ou, cando menos, polos que ando eu. Non vos dou máis salata. lata eh, espero que o fin de semana que ven poda estar de novo sí, sí, sí, convosco de... nun quilómetros de balde. Eh, xa, como os decía ao principio se queredes escoitar a miña crónica do que foron os podcast dei pasadevos directamente ao quilómetros gratis que allí fareis una pequeña semblanza. ¡Chao, chao!